Зовсім чужої істоти, не моєї. Я і Єрихар, і Єрихар. Інакше б добровільно, самовільно не вийшла з того інопланетного тіла. Дванадцятелі у мене. Усе гаразд, просто чудово. Химери зникли. Зникли чужі запахи. Я благополучно прийшла до своєї лабораторії. Мені дуже добре працювалось. Потім ми після довгої перерви спілкувалися з Лаотерамінією. Вона вже поєдналася долею, доки я брала участь в експерименті із Крамторесмером, теж молодим перспективним вченим. Отже, розлад у мене минув. 15 ліомена. Усе гаразд, просто чудово. Химери зникли. Зникли й чужі запахи. Я благополучно прийшла до своєї лабораторії. Мені дуже добре працювалося. Що ж це таке? Я написала те ж саме, що попереднього дня, слово в слово. Мені нема чого сказати, але ж я написала правду. Але я проводила дослід за дослідом. Все ніби вдавалося. Ніби. У рослинах відгукувались імпульси на ті сигнали, що я посилала. Чогось ще не вистачало, чогось вирішального. І раптом як блискавка думка. Чи не змушую я рослин робити щось неприродне? Фантезувати? Творити? Щоб у них виникало образне мислення? А що коли я чиню звичайне насильство? Рослини? Наші рослини безумовно живі істоти, але може вони самі прийдуть до того, що я їм тепер нав'язую. А якщо не прийдуть? Ще одна думка пропікає. Чим я ліпше від тих насильників на анеміоні в землі? Вони вбивають собі подібних, нещать все живе? Я не нищу Я стимулюю до нових форм життя Заперечую Але ж це все одно Втручання і насильство Порадитися з оберіг фоном Але я знаю Що він рішучий прихильник розвитку Всього живого Прихильник безмежного пізнання Можливо є межа, треба зупинитись Чому я так думаю? Звідки це? З цими питаннями я припинила досліди 16. Ліомена Мені було добре в тілі оберіхіфона. Я відключила всі свої рецептори, всі регулятори і контактні частини із зовнішнім світом. Я чула про можливість такого несподіваного розчинення назавжди за бажанням одного з коханих. Він може ввійти в іншого, повністю розчинитися і буде вже тільки одна істота, одна особа. У нашому випадку – Оберіхіфон. Як мені було добре в тілі оберіхіфона. Блаженство, вищий стиль. Це не можна навіть описати, що я почувала. А потім? Потім несподівано виник біль. Біль саме в моєму тілі. І ультразвук, крик, різкий і нестерпний. Наче кричала я розпачливо, безнадійно. Ні десятки, сотні я, ось така була сила крику. І я. Я почала виходити з тіла оберіхіфона, коли вийшла біль зник. «Кохана, тобі було погано?» – спитав оберіхіфон. що ти дуже добре». Я сказала це і подумала, що нам, трамедіонцям, не властиво обдурювати. Це суто неміонська земна властивість. Ось я дожилася, але в душі чомусь не було сорому і тривоги. Виходило, що я зовсім не хотіла розчинятися в оберіхіфоні. Я утікала. Втікала? Невже від самої себе. Ієрихар утікає від ієрихар. Знову суто земна властивість. Мій любий, сказала я оберіхіфону. Наше остаточне поєднання буде на святі квітів під час свята радості. Я відчула потужні імпульси щастя, що йшли від оберіхіфона. Якби я була землянкою, світланою, у мене по щоках, напевне, так сльози. От тільки щастя чи розпачу. Раптом моє тіло пронизав біль. Навіть не біль, а дуже дивний сигнал. Переді мною зовсім поряд з'явилося обличчя Світлани. Потім її постать. Вона щось сказала, щось сказала своєю земною, мною неміонською мовою. Я хотіла запитати, що ж вона каже, але тут зрозуміла, що саме. «Запитай?» – з болем вимовляла Світлана – Запитай. Я підключила всі частини мого тіла, з'єдналася з моїм інформаційним технічним блоком апаратом особливої допомоги при вирішенні складних проблем.